Так, але тут, тим часом хай хтось порахує, як і у нас справа. Отже, найшвидший. Ті, хто справа, дивіться, які які якості у вас є додаткові. Найшвидший, наймогутніший, наймайстерніший. Наймайстерніший це з якої мантри? Самодостатній, неосяжний, владика, контролюючий, вищий містик. Вищий, вищий містик – це з якої мантри? А? а тому, що, тому що поєднує про, суперечливі, продовічився. Окей, добре. Всюдисущий, Незбагненний, Неперевершений, Всесильний, джерело всіх енергій. Це з якої мантри? Це шоста мантра, правильно? Чи сьома? Сьома мантра. Всепроникливий, схоже на всюдисущий, найвизначніший, свідок всього, благодійник кожного, нерухомий, управляючий, повновладний, творець всього, невтілений, бездоганний, вмиротворений. Де в нас є вмиротворений? Де є? Де є? Де? Всі допомагають. Якщо ніхто не відчуває намісті, то нікого, якщо не хоче бачити у цьому, то й що Окей, дуже добре, дуже добре. Так. Чистий, найвизначніший. Це вже було, здається, 15-тим номером. Найвизначніший. Найпрекрасніший. Виконує бажання всіх, всезнаючий, довершена цілісна особистість, це з першої мантри, абсолютна істина, верховний. Okay. Так, тепер що в нас тут таке, що не було вже сказано? Можете показати, показувати і читати, що в нас ще не було сказано. Це звідки? Найк Мантри? Цікують мантри Цікують ці мантри? Шост, шост, шост. Окей, тут таке саме, що не збагнений, так? Окей? Добре? Далі? Найпроникливий вищий Найбагачий Найбагачий Найбідсторонніший Найвідсторонніший. Де в нас є цей найбідсторонніший Де воно у нас є? Це в четвертий Мені здається це більше восьмо Андрій, якомусь один Тобто що він буде справді Не втілений Найбідсторонніший Визначніше. Це вже було, я знаю, два рази. Я знаю, ти вже знаю, все, без судин. Без судин у нас ще не було. Без судин. Найчистніше. Це вже було. а без скверний. Окей. 17 це що? Самодостатній. 17 та якість це що? Найсправедливіш. найсправедливіший. Найсправедливіш. Окей. Це сьогоднішня мантра восьма. Далі. Ну, для всього жову. Окей. Це шоуста мантра? Найсяючи. Так. А де у нас було сяйво? Його сяйво. Нам не хочуть його обличчю. А з якою це мантра? Нас. Ні, це є для нас. Так, я І з тих тож не є. Де? Зараз. коментарі, так? Окей, там весь була проблема. Добре, далі філософ, добре? Окропа, це свистовий. Вищий під'яр. Окроп. Okay. Найдобро зисовіще. Добре. Найблажень. Найблаженніший. Окей. Okay. Вічний верховний Бог особи. Окей. Той, хто позбавляє негалістю. О, okay. це okay. їх Той, хто позбавляє комати, той, хто позбавляє смутно. Окей. Okay. Той, хто okay. позбавляє смутно. Окей. Де це було? Сьогодні. Сьогодні. Okay. Окей, далі. То виконуємо бажання кожного. Окей, це вже було. Просвіючи природні речі. Найдовіщі, добре. Незв'язаний. Незв'язаний, і найдобріший. Яка різниця між найдобнішим і найдобрішим? Окей, добре. Тепер, що кожен з вас повинен зробити? Дуже дякую. Дуже дякую. Е, у нас тут десь разом вийшло 40 з гаком якостей. Тепер, що кожен з вас повинен зараз дуже швидко зробити?